פרק י"א: ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יאבב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך עכשף, ובנפות דור מים. הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר, והחבי תחת חרמון בארץ המצפה. וייצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול, אשר אשר על שפת הים לרוב, וסוש ורכב רב מאוד.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 לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזב, בגת ובאשדוד נשארו. וייקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל במחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה.